vecka, nytt avsnitt av Fyrkant Välkommen Joel. Tack och välkommen Emil. <laughs> Tack så mycket. Hur känns det? Har du haft en bra vecka? Ja då, absolut. Det <laughs> rullar på som vanligt egentligen. Ja, så, eh, inget nytt under radarn. Nej, det är vardag. Just nu i alla fall. Mm, och man vet att man ska ha så här tills man blir ungefär 67 år gammal. Ja, eller 70. Eller 70. Så kan det bli vi lever längre eftersom det finns bra medicin så därför får man inte vara ledig. Nej. <laughs> det är väl rimligt? Ja, absolut. absolut Ja, vad blir det veckans Star Wars-nedräkning? Åh, oh, episode 3. Revenge ja. of the Sith. Den har jag ju faktiskt sett. Ja, och man kan väl säga efter två mindre bra filmer Mm. Nu fick de nog jävlar mig till dig i alla fall Ja, det håller jag nog med om faktiskt mm. Den filmen är bra För att det är ju lite Det är ju egentligen det man går att vänta på På ett sätt, när man kollar på de här filmerna Att man vet att Anakin Skywalker är Darth Vader Eller ska mm. bli ja. Så man väntar lite, när börjar den här vändningen För han är ju tämligen snäll Ja ja. I de första mm. två, om man säger. Och när det händer något intressant så är scenerna för korta. Ja. Men nu, äntligen, ska vi få följa exakt hur det gick till. Och det börjar väl med att han får han får väl se vad som händer i framtiden eller något sånt där? Ja, det allra första som börjar är ju det i början på filmen. När han och Obi-Wan ska rädda Palpatine där och hamnar i en... Ja, svärdstuell med Count Dooku. Mm. Och uh, Anakin till slut blir förbannad och låter sitt hat liksom styra honom och då besegrar honom och sen lyckas då chaser honom och få Anakin att kapa huvudet på Dooku. Spoiler-varning. <laughs> ja. Det är det ju sånt där tydligt stegat. Liksom... Det är bra att du säger spoiler efteråt. Ja, jag vet. <laughs> Så är det. Ja, och det är väl också det de försöker med Luke i de senare filmerna. Ja, ja, just det. Även om det är för en så att säga god sak så är det ändå man måste väl ha något, vi, något visst hat i sig för att kunna begå en sån handling. Ja, ja, absolut. Och det är alltså där det börjar kan man säga. Ja, det kan man säga. att eh, Nu sätter ju Palpatine sin slutet av sin plan i verket ordentligt. Mm. Att typ kidnappa sig själv och få dit Anakin som mördar. Ja. Och sen får han ju också se då i framtiden så får han han får väl se typ att hans fru ska dö. Ja, precis. Samma typ av drömmar som han hade när hans mamma dog då. Mm. Förstår man ju. Och detta ska han ju på något sätt förhindra. Förtär honom ja. så att säga. Mm, han är stressad och orolig och rädd över att han ska missa sin käraste. Och då vet vi ju att det är förbjudet att känna så. Ja ja det är klart. Man ska ju bara låta det ske. Ja. Det som händer, det har ett syfte. Det är liksom det, är det rimligaste. Mm. Men äh, <hör> det är väldigt mycket den biten som de sen äh, kejsaren då vänder emot Anakin. Att det finns sätt att rädda någon som håller på att dö eller som har dött. Mm. Mm. Jag, jag uppfattade det som en sorts självuppoffring. Att, att offra sig själv från från den ljusa till den mörka sidan. Ja, ja precis. Det är det som han eh, drivs av. Mm. Och då gör han ju till slut nästan vad som helst. Vad kan, man, vad kan man säga? Alltså, man vet ju att det ska skita sig. För man har ju. Mm. Ja, jag säger man. För jag tror de flesta har sett Star Wars. De, de flesta som gillar film har sett Star Wars. Ja, det tror jag också. Och man vet ju att han ska bli eh, Darth Vader. Så att det är ju inte. Det är ju resan som är själva grejen som man alltid säger. Mm. Jag kan inte exakt ordspråket Nej men jag, det räcker så tror jag Jag tror ja. att alla förstår Och jag, jag såg faktiskt, det här såg jag på bio mm. Och eh, jag, ja, jag tänkte Ja men fan jag ser den då För att jag vill se när han blir Darth Vader För att han är typ den coolaste karaktären I, i hela Star Wars mm. Så är det ju Absolut Och då vill man ju se, hur fan blir det nu då Ja <laughs> Och så vet jag att jag kollar på den. Det, det var jävligt mäktigt att se den på bio, vill jag minnas. Mm. Jag, var, jag var positivt överraskad för att jag hade inte så jättehöga förväntningar. Nej. Nej, men det kan man väl säga. Vi har pratat mycket om att det är väldigt mycket CGI i de tidigare filmerna. Mm. Det är det ju fortfarande i den här. Mm. Men det känns som nu att tekniken har hunnit i kapp, George Lucas. Mm. Så att nu för en gångs skulle så funkar det. Alltså det ser riktigt jäkla vasst ut. Mm. Och jag tycker att det gör det fortfarande. Den ser ja. fortfarande väldigt bra ut, den här mm. filmen. Och den är ju snyggt eh, faktiskt snyggt klippt. Mm. Och hela den biten fungerar ju klockrent den här gången tycker jag. Tredje gången gilt helt enkelt. Precis. Så det var en lång resa dit men äntligen. Och äntligen får man se när han ska bli Darth Vader. Jag satt ju mer eller mindre och väntade på det hela filmen. Ja. Det kanske störde upplevelsen lite men, <laughs> okay, ja. jag, men jag, jag, jag tänkte, jag skiter i det mesta förutom hårdrock nej men jag, jag, jag, jo, ja, men jag var nog ganska engagerad men ändå så var liksom syftet med filmen var ändå att få se när skulle bli Darth Vader så var det för mig i alla fall jo, det är klart att det är det som lockar men jag tycker ändå att resan dit i den här filmen i alla fall är mycket som känns ganska trovärdigt Mm. Alltså det finns en hel del scener som jag tycker faktiskt är bra. Mm. Uh, <clears throat> nu vet jag inte om du vet vad jag menar, men det finns uh, en scen uh, där Anna King och Padme är på olika ställen i den här stora staden på Coruscant mm. Och det klipper från var och en till dem när de liksom går och tittar mot ställena där de är, liksom de tittar på varandra från väldigt långt avstånd mm. och det ska vara som att de båda känner av varandra, lite den där känslan ska det väl ge ja. och båda två ser ganska olyckliga ut mm. och det som jag pratade om förra gången, George Lucas alltid vill ha dialog för att beskriva en känsla mm. här är den, nu tror jag i alla fall de tre första filmerna nästan första gången det är bara musik i bakgrunden de säger ingenting och de börjar gråta lite, i alla fall Anakin. Och det känns ganska... Den där kändes ganska äkta. Mm. Och det är någonting som görs mycket bättre i den här då. Alltså, dialogen är ju ibland fruktansvärt usel igen. <laughs> men här finns det även lite sånt som liksom gör... Som gör det bättre, helt enkelt. Ja. Min favoritscen i hela filmen Ja, bortsett från när man när de Har plockat ihop något i Darth Vader mm. det, det är ju klimax Så är det ju mm. Det går nästan emot hela Den dramaturgiska kurvan mm. Och modellen För min del i alla fall, enligt min upplevelse Men jag tycker att Om man bortser från det så är min favoritscen När han slåss när han har En ljusabelduell Med Obi-Wan Kenobi Ja, den är ju Okay, man brukar kanske överanvända det här ordet ibland, men det är ju epic ja, det är det. med musiken och hur det är gjort och allting, det ser ju så jävla snyggt korrigerat ut så att det är helt otroligt och ja, man får ju faktiskt den känslan av att Anakin är så pass eh, det är som fast kaos i hans huvud så han mm. kan ju inte koncentrera sig riktigt på striden mm. samtidigt som någonting håller hon tillbaka han vill ju inte antagligen skada sin gamla mästare och mentor och sådär mm så att någonting håller hon tillbaka men Obi-Wan som är i full kontroller som han är jädda i krigare han vet ju precis hur han ska neutralisera honom. Mm, så blir det ju. Och han man ju har ju han mer kontroll det. som gör att uh, han lyckas och honom till slut. Ja. Anakin är ju helt bortom räddning här känns det ja. utan det är bara ös. Och han blir helt sönderbränd och blir av med benen och fan mm. vet vad. Ja. Och här plockar ju också Obi-Wan upp ljussaben Som han ger till Luke senare När han säger att det här var din faders Den lilla scenen är ju med En liten sån Ja just det Att det är där han tar den det, Jag märker också att det är ganska länge sedan jag såg den När jag egentligen tänker efter mm. Men den, den skulle jag nog behöva se igen ja, ja. Tvåan kanske mm. Och trean Ja den vill jag nog se igen Ja du nämnde din favoritscen då. Ja, mm. just det. Duellen mellan kejsaren och Yoda är ju också väldigt bra. Mm. De går ju parallellt, så man följer ju båda samtidigt. Mm. Också väldigt bra. Men min favoritscen, och jag tror att det är den bästa scenen över hela den här prequel-trilogin, tycker jag är när ja, man kan väl kalla det någon form av visuell föreställning, någon opera eller något sånt här, som Anakin går på tillsammans med Palpatine mm. och de sitter och pratar. Och eh, det är då Palpatine berättar om den här legenden av Darth Plagueis Wise, Den här Sith Lorden som var så mäktig att eh, han kunde hindra folk från att dö. Och det blir sånt jävla mystik över det här samtalet. Och skådisen är en någonting som spelar chaser, den gör det ju så jävla bra. Mm. E, riktigt bra skåddes faktiskt. Mm. E, den scenen e, gillar jag väldigt mycket för att det känns som e, i, de, alltså, i de här episod 4, 5 och 6 mm. så är det mycket det här mystiken om vad är kraften och e, hur fungerar den och man får följa träning, hur man blir en Jedi. Väldigt liksom, lite sidostory kan man nästan säga. Det är ganska kort också. Mm. Och den här scenen, det känns som att den utvidgar hela Star Wars-universumet på film. Mm. En liksom AAA-film eller vad man kan kalla det. Mm. För första gången. Att det blir lite, är det man kallar det i tv-svill, det blir lite lore. Ja. Alltså det vet inte vad man kan säga på svenska. Men här blir det lore om något helt annat för första gången nästan. Och det gillar jag väldigt mycket. Det kan att man det känns som att sakna. universumet är så stort visar det här. Och det saknar man sätt. väl nästan lite i de tidigare filmen. I alla fall i första Ja, verkligen För det är mest eh, pang på och sen så är det springer runt Och George Jar Binks mm. Men den här tycker jag, här blir det mesta faktiskt rätt Det här tycker jag är en riktigt bra film, till och med Den känns till och med Star Wars Ja, den känns väldigt mycket Star Wars mm. Och så är den ju faktiskt, får man säga I alla fall för att vara Star Wars ganska mörk emellanåt mm. Och det gillar jag också och ändå, även om man vet vad som ska hända så hoppas man ändå någonstans att han ska lyckas på något sätt. Ja. Och man vet ju att det kommer han inte att göra. Nej. Man, man vet att hon kommer att dö när hon föder tvillingarna och de kommer mm. att separeras och växa ja. upp på helt olika sätt. Mm. Och han kommer att bli ond. Ja. Men någonstans hoppas man, men fan mm. nej. Ja, sen är det finns ju fortfarande saker att irritera sig på där det är det här med dialogen som jag sa som blir löjlig mm. där liksom det känns som skådespelarna tvingas agera ut på ett överdrivet sätt och jag tror återigen det är George Lucas fel mm. han tvingar sina skådisar att överdriva, det blir nästan lite parodiskt ibland mm. äh, och de här kärleksscenerna då igen, alltså, det känns ju så jävla tillgjort alltså jag tycker det blir, ja, det blir för mycket sånt där och att det ska vara någon djup i det så fan kan man inte bara ha rymdkrig. Mm. Och det känns som det hade säkert gått att göra mycket bättre. Skulle jag gissa. Men nej, det är någonting som för att säga pajet, Det mm. blir jävligt pajigt mm. Jag håller med. Men det är lättare att bortse från den här gången för allt annat är så mycket bättre. Ja, de gör rätt, ja. helt enkelt. Så till syvende och sist så kan vi säga att det är faktiskt en jävligt bra film. Ja, och till slut lyckades han att få till en bra Star Wars-film till, mm. får man säga. Jag vet ju att en del, i alla fall när den kom, sa att det här är ju den bästa Star Wars-filmen sedan Empire Strikes Black Back. Att en del tycker att den är bättre än Return of the Jedi, jag vet att det har stått i tidningen och sånt där. Det ställer jag mig väldigt tveksam till att den är. Ja, det har jag nog Ni ganska låter svårt konstatera att, att den Det är en väldigt bra film utan tvekan den bästa i prequel-trilogin mm. liksom det går inte att tycka annorlunda och det känns ju jävligt bra också eftersom jag i alla fall trodde att det skulle bli den sista ja det är bra att nu knyter de ihop säcken på ett bra sätt så att det blir en bra övergång till nästa film ja. och under titeln A New Hope får också en bra innebörd precis det gör det. För innan de här prequels där man hade vad att gå på, det var ju den här texten som kommer i början. Mm. Som är jävligt coolt gjort. Ja. Eh, taget från de gamla Flash Gordon filmerna tror jag. Det är så. Som började så också, en gång i tiden. Det är när de var svartvita fortfarande, så de har ju några år på nacka, de filmerna. Fan, Flash Gordon vet jag, såg någon gång mm. när jag var febersjuk. Ja. det är, jag, jag har egentligen jag har sett klipp från de här allra äldsta. Mm. Sen kom det ju en måste ju vara en 80-talare som Queen gjorde skivan Nå, till. Det är det bara är, den jag har sett. Ja, det är samma här. Sen har jag sett lite klipp från tidigare då. Jag visste inte ens att det fanns tidigare. Okej, okay. men då är det också de var ju också uppdelade i episoder så här mm. att det liksom vad jag har hört är att det är en väldigt lång story så att man liksom, den här texten kom att de tänker att det finns så många att nu hamnar vi här borta mm. och nästa gång, där men då gör vi härifrån istället så det delades liksom in i episoder så på samma sätt att man såg dem aldrig i ordning, så man fick en liten text och ah, vad är det som gäller för den här nu? Ja, ah, det här har hänt. Ja, ah, okej. Okay. Man får en liten återkoppling. Ja. Så att man är med, och sen mm. är det ju ett ganska stort hopp in i framtiden när själva filmen börjar. Ja, exakt. Så är det ju i alla Star Wars-filmer. Mm. Ja. Så nu får vi se då hur det här blir. Uh, nu tänker jag att vi går väl på de uh, gamla filmerna nu härnäst i tre veckor. Ja, och sen kanske vi kommer kunna prata lite av de spel som finns och de serier som finns. Mm. Och sen är vi nog snart där. Jag menar, det är fem veckor kvar bara. Ja, oh, shit. Ja, det kommer att bli grymt. Då får vi välja serier och spel med omsorg någonting som känns relevant. Mm. Uh, kan jag ju lite säga det för då i framtiden. Jag kommer att vilja prata om Star Wars Rebels, som är den senaste animerade serien. Mm. Uh, tio avsnitt. Också fånga rätt Star Wars-känsla mm, Och nu snackas jag... det väl lite om att han som gjorde den Ska få göra en av de här spin-off-filmerna Möjligtvis, som kommer också oh, fan. jag har inte sett någon av de här tecknade Och jag har inte läst någon av böckerna Eller något sånt där Jag håller ju på att läsa Star Wars Aftermath nu Som är Det är ju 30 år mellan Den här episod 6 och episod 7 då mm. Så det kommer det lite böcker däremellan Jag har börjat läsa första där Mm du ligger i med andra ord. Ja. Det samma med Batman när Nolan skulle släppa sina Batman-filmer mm. du läste innan och kolla serier och ja, såna grejer. exakt. men ville ha lite koll. så. Jag tyckte det var kul. Det här blir ett litet sidospår, men när jag skulle kolla på The Dark Knight Rises, heter den va? Ja. Den tredje. Just det. Och du berättar, oh, men jag tror att det här och det här och det här kommer att hända, <laughs> för att det är som den här handlar om påminner mycket om den här serien, där det och det och det händer, oh. och då kände jag bara att när jag hade sett färdfilmen ja ah, men det var ju typ exakt så som Joel så <laughs> Ja, men jag hade det på känn liksom att ska man använda Bane så finns det en story som är väldigt känd men mm. han kommer säkert låsa, låta sig inspireras av den, så mm. tänkte jag och det är ju bara vissa delar som stämmer liksom så ja. det grejen och hela det där är ju Men då har han i alla fall utgått från någon form av källmaterial helt ja. enkelt det har han. Jag har inte läst om det i alla serierna så Amen. mycket. De är bra faktiskt, snyggt tecknade mm. också. Ja, du har visat ganska mycket. Mm. De har ju några hemma. Ja, och väldigt roa faktiskt. Mm. Nu på för tiden igen då. Så nu har vi gått från Star Wars till Batman. Ja, ett litet sidospår. Och nu går vi även från Star Wars till det vi hade tänkt att prata om idag för vi har det är det George Lucas som har gjort Star Wars. Och det känns som att den enda ifrån de filmerna som fick en riktig karriär det var Harrison Ford. ja Jajamensan. Som började att jobba med Steven Spielberg. Ja, och George Lucas faktiskt här också. Ja, i Indiana Jones. Ja. Yeah. Trilogin som består av fyra filmer. <laughs> en kvadrilogi. Ja, så kan man väl kalla det. Tror det heter så? Ja. Eh, orsaken, eller orsaken, eh, anledningen till att vi bestämde oss för det här, det var väl att de har ju faktiskt gått på tv. Ja. Nu äh, fyra stycken, fyra kvällar. Mm. Och äh, det var svårt att låta bli att inte slänga ett öga på dem, tycker jag. Jag har ju ja. sett dem alla, ganska många gånger, men... Äh, när man ser att man är där hemma på kvällen och det går en Indiana Jones. Det gick inte att låta bli så jag tittar på dem igen faktiskt. Men trots är... reklam bör tilläggas. Ja men Indiana Jones är väl lite som med Star Wars att det är såna här filmer som är så klassiska och så bra att man kan se dem flera gånger. Ja. Och bara underhållas av allt kul. Ja, det är stora matinee-äventyr liksom. Och det tröttnar man ju liksom inte på. Nej. Men ska, ska vi göra så att vi? ska vi gå igenom dem det kan Första göra. till sista. Mm. För det känns ju som att nu tror jag inte att det blir fler. Nej, det känns eh, lite färdigt. Mm. Det kändes ju ändå som att det var. De såg ut det sista som gick i och med fjärde filmen mm. känns Det känns ja. som. Eh, det snackas ju om reboot men i ju är för sig. Men eh, det får vi väl se, det blir väl i framtiden i så fall. Undrar om det kan bli lika bra. Mm. Jag gillar skådelsen som de har pratat lite om. Mm. Uh, han som är Guardians of the Galaxy. Han Chris Pratt Jag jävlar. Du vet vad jag menar. Har ja, World det. också? Ja. Uh, tycker att han har samma arroganta stil ja, som jävlar. Harrison ja. Ford hade när han var ung i alla fall. Det tror jag. Det skulle, nog passa skulle, skulle vara ett bra val, tror jag. Det känns som att han skulle passa i de kläderna också. Ja, ja, absolut. Det tror jag stenhårt på. Men vi får väl se. Jag tror att det är väldigt, väldigt mycket rykten. Mm. Och sen, jag är lite trött på det här med remakes och reboots överallt Ja Då kan man väl säga, han pratade sig om att kunna spela Nathan Drake i Uncharted också Låt han göra det istället då, för det blir ju tyst på Indiana Jones ändå Ja, eller så kan man bara låta spel för vara spel Ja Det har vi också pratat om tidigare Ja Men World of Warcraft blir ju film Ja Trailer på fredag en liten teaser har man fått Och jävlar vad det ser bra ut mm. Jag kommer nog inte se den Nej, okej okay. <laughs> Men vi återgår till Indiana Jones ja. Så att det inte blir för mycket <laughs> Den första filmen Raiders of the Lost Ark Ja Som jag nästan skulle tro Är en väldigt berömd scen i början Som det har gjort Oräkneliga varianter På spin-off och reklamer på. Du vet vad jag menar. Berätta gärna. Det är att han tar sig in i det här templet ute i djungeln för att han ska ta den här gyllene lilla statyn. Just det. Och så är det, finns det ju massor med fällor där inne då, naturligtvis. Så det är så att om man plockar bort den här statyn så tror man ju att det är någonting som känner av det. Alltså det utlöser en jäkla massa fällor hit och dit. Mm. Och det är likadant att han har ju en påse då med sand Så han försöker gissa sig hur mycket ska den väga mm. Det blir spännande direkt Och det är liksom, man sitter som på nålar från första stund Och så tar han bort den och ställer dit den där lilla påsen mm. Och så funkar det Och så börjar han gå därifrån och så sjunker den långsamt ner Så han utlöser en massa fäng Bland annat den här stora stenblömlingen som kommer och rullar Ja just det Så det är, liksom, det är ju Fan mig, det drar igång direkt Mm och sen jagas han av de här infödingarna, säger man väl, eller den här stammen i ugnen där. Mm. Som skjuter pilar på honom och sen springer han och hoppar på ett flygplan som drar iväg och så kommer soundtracket. Ja, det är, fan, det är, det är så man ska starta en film. Ja, verkligen. Pang, pang på rödbetan. Inte en dödsekund. Exakt. Det är så jäkla gött. Mm. Och sen Harrison Ford, här var han ju. Det var här han blev, om inte redan var Hur stor som helst Och han är så jävla bra i den här rollen Mm, han gör den perfekt ja, Kläderna är ju här klassiska äventyrare Med hatten och piskan Och de här ja. eh, 30-talskläderna som han har det fan, fin, Finns det inte sådana här gamla svartvita filmer Med en nästan exakt likadan karaktär? Jo, det är ju sådana här gamla cowboyrullar liksom. Så det här, man kan väl säga att Indiana Jones är en sorts eh, hommage Till de här? Gamla äventyrsfilmer, ja. Mm. I västern och i olika varianter. så för Jag vet Absolut. att vi hade någon sån film på en videokassett när jag var liten. Mm. Där det var mycket sånt där och ja. var lite häftigt. Mm. Ja, men visst är det så. Det är ju det de inspirerades av de här gamla svartvita äventyrsrullarna. Mm. Och gjorde någon modern variant av det. Och jag vet att mitt för, första liksom gången jag fick höra talas om Indiana Jones... Då fick jag höra, det var visserligen inte om den här filmen, eh, det var om eh, Temple of Doom som vi kommer till lite senare. Men jag vill ändå eh, nämna detta. Alltså allra första gången man får höra om det och det är så jävla rott allting och de sliter ut hjärtat på folk och de mm. käkar ormar och apgärna. Så jag tänkte att det var nästan som en splatterfilm. Ja, just det. Men så får man se dem så är det jävligt trevlig film. Visst är det det. Eller jävligt trevliga filmer. Mm de har ju kanske en väldigt simpel story men det är just den här att det är lite så här, det har ofta med religion att göra av någon form, det är både den kristna guden berörs ju mm. ett par gånger men även det här, någon form av voodoo liknande kalima vet jag, så här, någon annan guden Kali, då, ja. som är någon annan typ, jag kommer inte ihåg det är hinduismen, det. hinduismen ja men de plockar, som du sa, plockar du hjärtan med folk och sånt där att man tar något väldigt simpelt, någonting som kanske man har viss kännedom om. Mm. Jag menar, alla i alla fall där vi i västvärlden säger. Det här med Gud och uh, arken och allt det där. det är stort Man känner igen det lite. Och ingenting förnekas heller och alla liksom religioner och alla sådana här magiska grejer, allting finns. Ja. Alla teorier kan på något sätt besannas för att de hittar skatter och... Exakt det, ja, ja, ja, ja, mm. det är sjukt bra Precis För att det, är också, det känns som en här typisk grej med Indiana Jones mm. Att de tar någon teori eller någonting med att, Men det här skulle kunna funka Oavsett mm. om det är eh, fysik Eller om det är religion Eller om det är svart magi Ja, man, man tänker Ja, men det skulle väl kunna vara möjligt Och de lyckas överdriva det här på ett sätt Så att det funkar Ja Precis. Även om man vet rent intellektuellt att nej det är klart som fan det där inte funkar eller så det är det ju inte. Men i filmen så funkar det. Mm. Och det är det som gör dem så jävla bra. För som du säger, storyn kanske inte är det bästa. Nej, den, den är simpel. Den är enkel. Alla ska kunna förstå den. Ja. Och ibland så är det ju det enkla, det bästa. Mm. Och det är väl de här filmerna ett bevis på att så är det verkligen ibland. Det är ju känslan också med en protagonist också som är... Han känns ju på något sätt oövervinnlig, mm. men han är ju ändå, han kan klöva sig och ramla, han kan åka på stryk, men mm. han klarar sig alltid. <laughs> ja, exakt. Och i den här uh, Raiders of the Lost Ark, uh, jakten på den försvunna skatten, den första, mm. uh, där är det ju nazisterna som är i farten då. Mm. Och de ska ju hitta den här gamla arken, alltså den här, det är väl kistan som de uh, la stentavlorna som alltså, mot med tio guds budord. Det är, är, det väl. är det inte någonting med Pandoras ask också? Eller minns jag fel nu? Ja, men det, det, jo, de ska ju öppna den här. Jo, det finns väl likheter med det. Absolut. Mm. Jag tror att det, det nämns väl någon gång att den fungerar ungefär så. Va? Mm. Ja, när man öppnar den så släpper man ut alla de här... Alla krafterna och allting som fanns där. Ja, exakt. Och det finns ju likheter med Pandoras ask då. Absolut. För att när, man, när hon öppnade den här så kom alla sjukdomar ut i världen. Mm. Därför vi blir förkylda ja. på östen. Och det är väl lite så de menar att uh, arken ska fungera då. Just det. Um, <laughs> en annan scen som jag bara naturligtvis kommer att tänka på nu direkt. Det är när den är staden den där staden. Och det har varit en jävla massa slagsmål. Mm. Och sen kommer hon in till en folkmassa. Du vet, när en folkmassa delar på sig. Ja, just och så står det eh, två gubbar i var varsin enda den här sin då, Som ska slåss mot varandra Och Indiana Jones står på Och stirrar på en kille som drar ett svärd Och han visar alla sina konster Med svärdet och hur bra han är på att slåss Med svärd Lite såhär syka innan mm, fighten ja, för Och man tänker företag. sig hur ska det här gå ja, och, Han har nävan och en piska mm. Det här kan bli intressant mm. tänker jag. Ja, och Indiana Jones bara tar upp sin pistol och skjuter ett skott och dödar honom. Det är ju jävligt roligt alltså. Det är jävligt oväntat också ja. om man tänker, men va? ja men det är väl klart att man gör så. Ja. Det är alltså heder i att slåss eller någon form av heder i krig, nej det finns inte. Det är lika bra att få det överstökat. Mm. Och här finns det ju ett, en liten sidostory om hur den här scenen gick till. Mm. Jag vet inte om det här är sant eller om det är någonting, en form av efterhandskonstruktion. Men jag har hört att det här var egentligen inte meningen att det skulle gå till så. Nej, just det. Harrison Ford skulle ha slagits mot den här på något sätt. Mm. Men var så oerhört dålig i magen. Han hade när blivit matförgiftad. Ja, eller när scenen skulle spelas in. Så han kommer ja det här förslaget kan vi inte göra så här istället. Men han och, gör väl utan att någon är med på det. Han bara gör det. Jaha, är det de filmar det? tror jag. Till och, med. Mm. och det som jag ifrågasätter då är han den här svärskilden som med på det här? Att han faktiskt liksom... När Indiana skjuter faktiskt gör en sån där Åh, Jag dör-rörelse. För i så fall är det ju en jävligt skarp skådis. Men det... Det kan ju... Är det lite klippt i efterhand tror jag. För det kan vara så att man de filmar väl ändå Harrison Ford när han står där och så bara tar han fram pistolen och skjuter ja, och sen och så klipper det? man till att han ramlar. Aha, är det så det kan vara? Jag för mig det. Ja, okay. Och då går det ju att fixa så. Men... Och jag, det, det skulle inte förvåna mig om det är sant för det är spontaniteten i hela scenen mm. den, den är ju påtaglig han bara tar, drar fram sin pistol och skjuter och så går det därifrån i princip Ja, just det Och om det då är så att det inte var planerat då är ju spontaniteten jävligt äkta Ja, visst är den Och det funkar ju och det är väl antagligen den scenen de faktiskt har med Ja, okej okay. jag, jag köper den förklaringen faktiskt Jag för det så. Mm. Vi vi, vi säger att det är ja, så Vi säger att det är så det är inte sanning utan det är fakta. Mm. Och det kommer vi in på den här andra biten att filmerna faktiskt har en stor dos humor också. Mm. Att det går faktiskt att skratta åt dem. Mm. Ja, det är Nästan det. Mer åt, än åt komedier som kommer idag. Ja men det är små detaljer som ja. blir jävligt roliga. Och det hör ju också till det här som jag brukar säga stora matinee-äventyret som de faktiskt är. Mm. Som bara för att jämföra sig att det är säkert så att många idag kanske inte har sett dem. Det har jag ju förstått att unga människor idag har inte sett på gammal film, som ni vet. Nej, just det. Men man kanske kan, en modern jämförelse kan väl låta säga då, Pirates-filmerna. Ja, just det. Är ju någon form ändå tycker jag 2000-talets Indiana Jones, i alla fall de tre första. Mm. Den är som, liksom, som är action och humor och lite kärlek och många roliga karaktärer och mycket humor det och film och legender om skatter som mm. ingen tror på så visst säger att det finns. Ja. Och övernaturligt i en verklig värld, så kan man ju säga. Ja. ja. så där har vi en jämförelse för er som inte har sett dem. Men den har, ni har en jävla bra flickla övernaturligt i en verklig värld för mm. att det det är jävligt tilltalande tycker jag när det är så. Mm. Nu är jag ju för sig inget fan av Pirates-filmerna. Jag såg första, somnade och tyckte den var ganska tråkig. Mm -hmm. Men det är ju skitsamma. Jag kan ge mm. den en ny chans om ja. det är så. Men Indiana Jones tycker jag ju... Den är, de är ju alltid bra. Ja. Nu har jag inte sett pirates på flera år så är det kanske inte dags att göra det igen. Ja, jag såg första när den var aktuell och jag, Nej, fan, jag tyckte inte om den alltså. Mm. Jag gillar Johnny Depp jättemycket men jag gillar inte de filmerna. Nej. Men återigen... Har vi något mer att säga om den första filmen? Ja, alltså, jag tycker väl att det blir kul effekter. Alltså just det, hur de har jobbat med specialeffekter. Ja. Det här är i och för sig det gäller väl alla filmerna. Eller de tre i alla fall. Ja. Första, mm. för att då hade man inte samma teknologi att Nej. jobba med. Mm, du tänker du spontant på, okej, okay, ska jag säga det innan den här gången då? Spoiler varning. <laughs> när eh, nassarna återigen hittar den här eh, kistan som de öppnar och eh, Harrison Ford säger den, den kvinnliga karaktären som är med att blunda nu så ser vi inte det här så klarar vi oss mm. och eh, nazisterna de tittar på de här varelserna som flyger runt i rummet som sen helt plötsligt ser jävligt onda och arga ut. Mm. Och nazisternas kött liksom i ansiktet bara smälter och det blir bara ingenting kvar. Mm. Och det är jävligt snyggt gjort. Exakt, det var mm. precis det jag tänkte ja. på. Kanske du hade velat berätta det själv. Nej, men, ja, ja. du berättade bättre än jag för mm. du har sett den mer nyligen. Oh, jag såg den inte när den gick på tv. Jag, de här gick ju på tv för vad kan det vara, fyra år sedan? eller någonting. Var Det ah, är det såna så länge sedan redan. Ja, det ska säkert stämma ja För de går ju titt sånt, tätt Trots allt mm. Och jag tittar ju på dem Eller någon av dem i alla fall jag, jag gillar den som fan den filmen Jag ska Fan om inte jag ska se om den igen oh, Jag tycker... säger alltid att jag ska se om och ge nya chanser Och jag rapporterar aldrig om det Nej. Men jag gör det Bara att jag kanske inte hittar något tillfälle Att faktiskt säga det För att det, det är ju inte säkert att det är relevant Till det avsnittet som vi Nej. spelar in i framtiden Exakt men, men. Uh, riktigt vass rulle. Den som är mest nostalgisk för min del, mm. det är ju Temple of Doom. Det var den första jag hörde om och det var den första jag såg tro. Jo, det måste det ha varit. Mm. Och man då vet jag, och jag hade ju hört om den här scenen, tar ut hjärtat på den här killen. <laughs> och jag vet första gången när jag skulle se, faktiskt se det att jag, det var också så här man sitter och väntar hela filmen på att man ska se det här jävla spektaklet och jag jag var ganska liten så jag var ju rätt rädd också. Vad mm. fan, hur kommer det här se ut? Kommer det spruta blod eller ja, såna här grejer? Får jag gissa? Mm. Blev du besviken för att det inte var så otäckt som du trodde? Nej, jag blev glad för att det var en sån bra... Det, det är en bra balans där. För mm. att det är en jävligt rå scen. Ja, ja, visst. Men att den kan ses av barn. Mm. Just för att det är ju inget blod så sett. Han bara borrar in näven i bröstet. Det ser ut som att han borrar in i gummi eller någonting lite grann. Ja, ja. Fast eller ja, ungefär ja, skitsamma. Och så tar han ut hjärtat och det är inte heller så att det dryper av blod det äckligt, men det pumpar fortfarande. Mm. Så att det, det är som att man skulle se på en tecknad film. Ja. Och killen lever fortfarande också. Och så ja. sänker de ner honom i den där ja, lavan eller vad det ska vara. Mm. Och så börjar kroppen att brinna och då börjar hjärtat också att brinna. Det är, är skitbra bra scen, det där verkligen. Ja. Om man ifrågasätter inte att han lever, för det är någon magisk kraft som får hjärtat att pumpa och pumpar. Pumpar hjärtat så lever han. Mm. Även om det inte är i kroppen. För ja. att det är också den här: att det är någon form av magi. Ja. Ungefär som att kroppen är magisk. Precis. I, det är tufft. I hela den ritualen. Mm. Och hur alla är som förtrollade också. Mm. Och just det, det är det där lilla barnet som man med sig hela tiden också, som ser är med i Gunis också. Ja. Shorty eller Short Round eller vad kallas Short för. Round, ja, och uh, data i Gunnis mm. Han är ganska bra skådis, tycker jag bra ja, skådis. Absolut, visst är han det Han är jävligt bra i den filmen också jag mm, Tycker Det jag också. börjar jävligt bra i den filmen också När de är på den här festen Ja, och uh, han lyckas och dricka gift <laughs> mm. Och så kör han runt i den här bilen Och det är jävla kaos mm. Och så får han då det här uppdraget För han är ju professor på universitet Han är ju arkeolog Mm men ändå så han ute han alltså har han någon form av militärträning? För han är ju, han spöjer ju... Det tror jag, oj nu minns jag inte riktigt, men det tror jag aldrig att de pratar om va? Att han skulle vara. För han vinner ju ändå liksom eh, handgemäng med soldater och han är grym med den här piskan. Och men jag tror inte att det nämns. Han kan det... ju använda vapen bevisligen mm. också. Han drar ju som en cowboy där. Ja. Han... Nej jag tror inte att det nämns att han skulle ha någon militärutbildning någon gång. Han är bara så himla smart så att det går. Ja, exakt. Det låter som en bra förklaring. Men man behöver inte veta sånt heller. Nej. För det är alldeles för lätt att det ska vara bakgrundshistorier och mm. massa sånt där skit. Det finns det väl lite i den tredje filmen. Men det är ju inte Men det är inte så att det går in på detaljer som Nej. man inte bryr sig om. Nej, exakt. Uh, just det. Uh, och det, det är samma sak det är. Vi pratar om att det är så man bör starta en film. Alltså direkt. Mm. Och det har ju tvåan verkligen också. Mm. Eh, det tar ju aldrig slut. Nej. Först är de på festen. Klarar sig därifrån. In i ett flygplan som piloterna hoppar ut ur. Och innan planet kraschar så hoppar de ut i en gummiflotte som landar perfekt i berget. Och så. Ner för berget. Ner i en fors. Alltså. Wow. Det hände skit mycket grejer. Och det är ingenting man ifrågasätter. Eller jag gjorde aldrig det när jag såg det. När man var liten tänkte man, det kan väl funka? Ju mm. och för sig fysik när man var liten, då tänkte man väl av. Ja, men. Om jag hoppar ner från ett flygplan på en stol? Ja. Och om jag hoppar av stolen precis innan jag nuddar backen, då mm. överlever jag. Ja, det är ju logiskt faktiskt. Det känns ju som en logisk tanke och det är ju den här typen av logik som utnyttjas så jävla väl i Johnsons filmerna. Mm. Som det här med gummibåten. Men den är mjuk och den är sjön och den mm. ramlar långsamt för att den är så pass platt och fin Ja, och... den bromsar sig fint i det luften. Mm. Och det är klart men det är väl klart att de kan åka ner för ett vattenfall det i bara vatten. Ja klara ja. ett fall på 700 meter. Ja, och så har de en gummibåt som flyter på vatten. Vad är problemet? Ja. Svin bra. Mm. Det borde ju de här Mythbusters ha tagit reda på. <laughs> kan man hoppa ut från ett kraschande flygplan med en gummiflotta och klara sig? Ja, de kanske har gjort det. Ja, vem vet. Någon kanske har till typ, Brainiacs eller någon sån här mm. också sån här serie. Ja. Det får vi nästan kolla upp någon gång mm. och titta på. Det låter bra. Uh, har du något mer att säga om den här? Alltså, jag tänker ju spontant på en sak till som vi bör nämna. Ja, det är det här de ska göra. Det är barn som har blivit kidnappade. Mm. Som, föräldrarna är ju väldigt oroliga i den här byn. Ja. Plus att de ska passa på att hitta någon sten också. Ja, en helig sten som har funnits i byn också. Mm. Och där visar det visar väl sig att de använder de här barnen för att uh, um, arbeta i gruvan. Då, för att hitta ja, de, de här tre stenarna de behöver. De, de, barnen blir ju zombies. Ja. Om vi då kallar Om vi tänker på zombies Inte zombies som man har idag Som är så jävla populärt Med ruttna lik som Nej, går Utan det är inte en zombies som man kan bli på riktigt Ja, ja men zombies och Som jag uppfattade zombies förr i alla fall Att de är förtrollade med någon form av voodoo mm. Och bara följer kommandon ja. Det är det som är zombies egentligen ja. Tycker jag ja, ja. <laughs> Även om jag föredrar lik ja. <laughs> Föredrar lik Ja. ja, du förstår vad jag menar. Mm. Och då är det ju att de dricker något förtrollat blod. Mm. Och då följer man kommandon. Ja. Det händer ju också i Indiana Jones. Och det är ju också jävligt hemskt. Ja. För man blir jag... ju jävligt att göra det där. han mm. får han något slag i huvudet och så kvicknar han till. Ja, eller man bränner sig ja, eller vad fan. Ja, det är ju också ett bra sätt att eh, få bort en förtrollning. Att bränna någon med eld. Mm. Och... Det är en ganska bra story grej Att gå efter, om ja, man ska rädda barn och man ska hitta en sten, okej, okay, fine Och så det här palatset Som de ska till Och middagscenen mm. är ju fantastiskt Ja, det det bara kommer in det ena djuret Efter det andra Ja, och de äter så jävla konstiga grejer Är det någon form av parodi då på Olika matkulturer Eller är det bara för att det ska vara lite äckligt Det är bara jävligt bizarrt alltså. När de käkar sig små ormar ja, in i en ja. annan orm och... ja. Och apgärna. Kyld mm. apgärna, dessutom, ja, det, som det ser. Det, det, det, det ser ut som att man har rört runt jordgubbar i grädde, så jag mm. tyckte aldrig att det såg äckligt mm. ut. Och sen har vi också den här soppan som de får med stora ögon i. Mm. Ja, den ska nog chockera, tror mm. jag också, är väl en effekt från den scenen. Det, den är jävligt effektfull, tycker jag. Absolut. Mm. Och så äh, käkar de äpple och grejer. Och sen så letar han runt efter den här hemliga... Det är alltid någon form av hemlig gång någonstans mm. som man alltid hittar jävligt fort. Oh! Och det är bra att det inte blir någon sån här lång utredning om att här eller där, utan det går ganska snabbt. Det bör vara här någonstans. Ja. Det bör vara någonting sånt här. Mm. Han ser att det, det drar lite mot blommorna som står på bordet, så han säger att ah, här är det någonting och så börjar han leta. Så. Mm. Sen trycker han till och far rätt igenom bara. <laughs> ja, jag, jag gillar det som fan och sen någon hemlig gång som leder till någon grotta och så är det nästan som en helt egen värld där finns all form av magi det är, det är som att de går ner i en grotta långt bortom verkligheten ja. och sånt drömmer man väl alltid om att få uppleva själv någon gång när mm. man håller. går ner i en källare mm. bara, ja. när man har mycket fantasi som barn, så mm. att det här stimulerar på något sätt den här fantasin mm. Ska vi gå vidare till till uh, filmen? Jag vill ha en liten sak här först en bara. liten sak att jag tycker att, om du vet att på samma sätt som James Bond, vi säger väl nästan alltid, har en brud som mm. ska vara med. Så är det en lite samma sak här. Tycker att hon som gör den kvinnliga rollen i den första filmen mm. känns bra. Mm. Det jag tycker saknas i den andra då, det är att jag tycker att där har de skrivit in den här kvinnliga rollen, tycker jag, hon är bara jobbig. Ja, hon är bara med för att vara irriterande. Och att kvinnor ska liksom vara där som någon form av eh, bihang till en mm, man. Och så just där. det. Och så är hon bara i vägen hela tiden. Och det känns liksom. Det blir så mycket att till slut så orkar man bara inte med det. Det blir bara tröttsamt. Det tycker jag är ett problem. Mellan Vi, andra vilket filmer. är synd också, för det är nästan bara gubbar i de här filmerna. Ja. Så att det hade ju inte skadat. Om det hade varit en bättre kvinnlig karaktär Som inte är beroende av en man på något ja, sätt Exakt Men då är vi kanske inne på någon form av feministisk diskussion ja. Som kanske inte är Vi är rätt personer att prata om Nej Så vi kan ju lämna mm. det där Ja, det enda man kan säga att det är Lite jobbigt att titta på kan jag tycka mm. Ja, det är synd att de ska göra det till en jobbig karaktär Det hade kunnat bli lite bättre där mm, Så absolut. ska man anmärka på någonting så är det väl det Ja, det tycker jag och sen har vi tredje filmen, börjar också mm. sådär mitt i eh, skiten. Mm. Och då är det en ung Indiana Jones. Spelad av eh, River Phoenix. Ja, den snyggaste människan som <laughs> någonsin har gått på den här. Ja, där han ju. är fan cool alltså. Oh, shit. Han är het, <coughs> kan man säga. Ja, det, det kan man säga. Mm. Han hade ju dessutom troligtvis varit störst av alla ifall han inte hade dö dött. Ja. Utanför Viper Room Där i början på 90-talet Ja, han var kompis med Johnny Depp va? Ja, jag tror att Johnny Depp var väl delägare i den här krogen På mm. den tiden, eh, tror jag Han hade väl knarkat ett x antal dagar Och sen ja, jag så tror Jag tror att det var det en blandning av heroin och kokain Eller något sånt, jag tror jag Jag vet inte vad det, det kallas Men eh, ja, ja det... Det, han, det finns ju en massa namn på sådana här kända blandningar hit och dit och han mm. hade tagit någon, någon sån där eh... Cocktail med knark Ja Kan vi säga Mm men i fall, han är ju en ung Indiana Jones i början mm. med en fantastisk pars som han slänger runt med så här. Mm. Nu kan inte ni se det, men... Nej, det såg bra ut Emil, det gjorde ja, det. Jag är bäst. Och de är på det här tåget, han ska hitta någonting. Mm. Och det här blir då som en bakgrundshistoria om hur han blev den här ja. Indiana det, Jones. Det brukar säga Origins. Alltså ja. En liten sån kort, som inledning. Sen finns det väl någon tv-serie med unga Indiana Jones också? Ja. Det, den är helt okej okay faktiskt. Det är med mm. snubben i Boondock Saints. Okay. En av bröderna där. Jaha, det ser man. Mm. Jag, det var länge sedan jag såg. Jag sett lite grann och har gjort. Mm. Men det är i alla fall. Han, vad är han ska hitta ett kors. Ja, det är några som försöker sno ett kors. Då. Mm. Och... Eh, Indy vill ju att uh, det är här hemma på museum. Så mm. han ska ju ta det här från de här elaka killarna. Och sen är väl någon tonåring och de jagar honom med pistoler och fan vet vad. Mm. Och det är också, i det blir blivit bra scen hela den grejen. Mm. Och när han ramlar ner i tåget och mm. kommer till det lejonet och det är ja. då han hittar den här piskan ja. som han sedan har med sig. Och även, la, ram, nej, vi sa inte det nu men han är, har ju stor förbi för ormar i filmerna. Mm. Och här ser man ju också hur det gick till att han ramlar ner i en låda kan man väl säga, som är full av små ormar som krälar överallt på honom. Ja, in i hans kläder och mm. under hela scenen här, från och med här så dyker upp en orm lite här och där ur någon mm. ärm. Och ja. så där. De är överallt. Ja. Det får man, också, man, får, det, man får en snabb förklaring på allt om honom mm. på ett jävligt smidigt sätt. Ja. Och så avslutas ju det hela med att uh, han får hem korset, i alla fall till sin farsa. Mm. Men där kommer polisen och de här bad guys som han har blivit jagad av hela tiden dyker upp då. Mm. Och det är det en av de äldre som säger att uh, du vann inte idag men fortsätt att kämpa. Ja, det måste inte vara så. Mm. Och sen tar han sin hatt och sätter på unga indiana jångs och ja. så klipper de över till, ja, inom citattecken då, nutid. För mm. nu är han vuxen igen. Ja, så att man, det, det är som en crossfade från mm. eh, River Phoenix med hatten till Harrison Ford. Ja. Och en annan sak. Man får ju också den här lilla, varför han är så smart och kunnig inom allting. För jag menar, karaktären Garna Jones, alltså Harrison Ford, och på det, vad jag väl inte sådana där as gammal. Man tänker väl att det ofta är gamla lärda gubbar på 80 år som kan allting och har kunskaper om alla språk och såna här grejer. Men han fick ju lära sig det som ung och då får man ju veta då att han har ju en relation till sin pappa som är ganska trasig men att det utbytet han fått, han har inte fått kärlek utan fått en jävla massa kunskap istället. Ja, exakt. Så han ska ju räkna till tio på grekiska och det här. Mm. Så, ja. Så det blir bara en presentation om pang, pang, pang, pang, pang, det här blir Indiana Jones. Mm. Och det gick på en eftermiddag. <laughs> ja, exakt. Och den här snubben som man får hatten av har ju exakt samma klädstil. Mm. Så det måste ju vara ha varit hans idol fast det är en antagonist. Ja, det är, absolut. Han hämtar inspiration från honom sen. Bra bra, bra, bra intro på en film. Ja, du ser så att det klipper till en Harrison Ford med hatten då. Mm. Och där tar du också vid egentligen för det är han ju ute efter den här killen igen som tog det här korset då för en himla massa år sedan. Mitt i krämet igen. Ja. Och uh, han ser ut att vara jävligt illa ute. Han är på en båt uh, på ett stormigt hav. Och är, mer eller mindre blir mm. övermanad av uh, tre farliga snubbar mm. som han lyckas spöa. Mm. Och få med sig korset och sen exploderar hela båten. Och sen det här tycker jag också är så härligt. På något sätt ologiskt men som man ändå köper i den här filmen. Sen klipper de. Och så har han tagit sig därifrån då. Han ligger i i världens storm i säkert 10 gradigt i vatten. Men simmar upp och säger han bara där. Och sen klipper de och sen. Hur kommer han tillbaka till fastlandet? Ingen aning. Ja, men men det att... är det som är så jävla. De härligt. skiter i onödiga transportsträckor som man inte behöver. Alltså, mm. Nej, bra. Han klarar sig. Och mm. så kan vi gå vidare. Ja. Nu vänder vi blad, som kungen sa. Mm. Eller drottningens man. Och det här klippet går ju sen till att eh, han undervisar. Ja, i arkeologi på något form av universitet. Mm. Och sen, kommer, sen får han väl reda på att han ska fixa någonting mm. som vanligt. Han får någon form av uppdrag och han ja. är så jävla nyfiken så han kan skita i det bara sticka därifrån. Mm. Och det kommer journalister och eller ser det ut som det kanske är elever som har en jävla massa mm. frågor. Ja, eller mm. ja, folk som har en jävla massa frågor. och de står och bankar på dörren så här. Mm, och att tänker, ja men jag ska ta er en i taget, jag lovar. Det mm. Har lite tålamod bara så mm. öppnar de fönstret och tar på sig hatten och drar därifrån. Ja. Och okay, kan man tro att blir det en transportsträcka nu då? Mm. Nej, för det är två män i en bil som stoppar dem direkt. Mm. Och kör honom vidare till ett party. När han träffar en snubbe som har hittat en sån här stentavla med mm. gammal inskription på. Och där får vi också... Det är också där Vi får se, han får hatten, den använder han. han får piskan, den använder han. Mm. Och nu så får man, sen får man se hans språkkunskaper och där får han använda språkkunskaperna. Så mm. då får man bara... Så här blev det och så här använder han den, han vuxen. Mm. Och då tolkar han då eller översätter detta. Ja. Och säga, ja men det här är ju inte sant, det fattar du, det är ju onaturligt. Mm. För det har ju, nämligen, det har ju inte hänt någonting onaturligt eller konstigt tidigare i hans Nej. äventyr. Så är det är <laughs> klart det. att det här inte är Nej. på riktigt. Och där presenterar jag också eh, filmens huvudstory egentligen. Mm. Att det är den heliga eh, gral, ja. gralen, alltså den här lilla koppen som... Och det var tre bröder som eh, mm. letade efter den här. Ja, det är alltså den här koppen som Jesus drack ur under sin sista måltid. Mm. Och det är den som man ska hitta då. Såna gamla legender som har hört talas om mm. och så använder de det här då i en verklig värld som vi sa. Ja. Ja, det, det, det är så upplagt för så jävla bra. Mm. Och vi har ju inte glömt det, men det som jag tycker lyfter den här filmen kanske mer än de andra det är att musiken i den här är jävligt bra. Mm. Så liksom det att man tycker att det är mystiskt och spännande som fan och musiken tajmar det så jävla snyggt. Mm. Det, här, det finns ju såklart det här Indiana Jones-temat som kommer mm. Men det kommer också på bra tillfällen mm. Men den här filmen har ju ett annat då Som liksom går När inte det klassiska temat är Nej, precis utan, ja. De använder musiken för att bygga stämning på mer sätt ja. Mer musik till olika stämningar Exakt Och, jag, och det är ju också det här För uppföljare kan ju också bli Mindre intressanta För att det kan vara svårt att hitta någonting nytt Mm men här använder de ju ändå gamla legender. Ja. Och det är ju bara att plocka och göra någonting gött av det. Och det lyckas de med. Ja, absolut. Och eh, helt plötsligt så han tar ju sig an det här uppdraget av en anledning också. Ja. Och vad är det? Jo att... Det är hans farsa har ju hittat de här grejerna tydligen. Men han mm. har försvunnit. Ja, så nu ska han hitta sin farsa. Mm. Som spelas av som Connor. Mm. Som jag tycker är exceptionellt jävla rolig i den här filmen. Ja. Uh, han känns ju jättegammal i den här filmen, ja. trots att han är 30 år gammal. Ja, och han var säkert 100 redan då. Ja, inte 30 år gammal är det ju inte, men 25. Ja, ja minst. Mm, men det är väl 90-tal slutet på 80 där, så 25-26 år. Ja, mm. nästan 30 då, till och med. Och båda gubbarna var fräscha då och är väl fräscha nu säkert ja. på ett sätt. Och Junior... Man, första. Och vad, vad säger man? Alltså, det är en bra dynamik mellan John Connery och eh, mm. Harrison Ford också Det är en bra duo tycker jag Det är det uh, För det får man ju säga att uh, du sa att det, Indiana Jones och Harrison Ford uh, Han har ju anammat att han kan slåss och att han kan spöja folk som du sa mm. uh, Hans pappa däremot är ju verkligen bara det här geniet han har ju bara läst till sin kunskap medan Indiana Jones kanske har varit med mer ute och hittat saker och mm. försökt hitta bevis eller vad det nu kan vara. Ja. Så det är, de har ju lite olika egenskaper ändå. Men ändå när de blir jagade av skurkar så mm. kan han ju använda sin list då för att till exempel det här är också en sån här sjukt rolig scen som man mm. tänker, ja men ja, det kanske funkar fast det är ju jävligt konstigt när Sean Connery Alltså um, Indiana Jones-pappa Tar fram ett paraply ja. Tuk, tuk, tuk, tuk, tuk, tuk, tuk. Så var de här fåglarna som flyger iväg ja. Och in i ett stridsflygplan så att ja. de kraschar Det är en gammal Messerschmitt som jagar dem därefter Och de kraschar och de kör i bilar Det exploderar bomber och bilen kör ner i ett hål Ja, till slut så är de till fots mot det tyska planet mm. För återigen är det ju Nassarna Som ja. är antagonisterna i den här mm. filmen kan man ju säga och, de är, och sen är det någon riksnubbe som då samarbetar med dem för att få tag på det här för att han ska få evigt liv. Ja. Han menar ju då att nazisterna kommer ju att styra världen men jag, jag kommer att få evigt liv så jag kommer att överleva allihop. Mm. Hyfsat svansinne. Ja. Och det känns som att skulle någon få ny som en sån här grej då är det definitivt en sån person mm. och som skulle göra det för att först låta Hitler få makten över världen. Mm. Och sen när Hitler dör så kan han ta över. Ja, Det är exakt. det som är planen. Ja, det kan man säga. Och det är också en ganska kul plan att ha som en film att fan, det där får inte hända. <laughs> Nej, exakt. Sen vet du ju vad som hände i och för sig. Hitler mm. tillade finnen ganska snabbt. Ja. Och tog inte över världen lyckligtvis. Nej, precis. Men i filmens vi. värld så, finns det, så är det möjligt med tanke på alla experiment Nassarna gjorde. Och hitta på massa dumheter Då är det väl logiskt att om det skulle finnas Övernaturliga saker så är det väl klart att de skulle Ge sig ut efter det också Absolut Så det är en bra liksom skurk Dels för att eh, man ser nazisterna som eh, Monster i uniform mm. Och det är någonting bra Att avsky Samtidigt <laughs> ja. som att det är ganska logiskt Att det är de som ger sig ut på den här typen av Uppdrag Så är det Så det blir en bra bra antagonister. Ja, för de här filmerna utspelade sig under 30-talet. Ja. De tre första då, i alla fall. Som mm. jag det är precis när nazismen var på väg uppåt. Världskriget ja. har ju inte startat ändå. Nej. Så det, är, det använder de ju på ett listigt sätt att nazisterna, de har någonting på gång. Och det är det för som du sa, uträttar de här mäktiga artefakterna. Ja, artefakterna. Artefakter. Det var rätt. Det var konstigt eller lätt. Det gör ingenting. Nej. Så det är fint Så Tre filmer mm. Samma koncept ja. Ändå är de lika bra tycker jag mm. uh, Min favorit är faktiskt den tredje mm. Konstigt nog Jag tycker att den uh, Har en uh, Lite mer större dos humor ja. Och uh, kemin Som du sa tidigare mellan uh, Senior och junior ja. uh, Väldigt snyggt genomförd den är väldigt, väldigt rolig. Och det är ganska sparsamt med dialoger också. Mm. Och jäkligt snygg action. Vi mm. har ju en scen med stridsvagn till exempel som är helt briljant. ja Och jag gillar ju inte sådana här biljaktskjossan men här är det ju bra. Mm. För ingenting är ju för långt i de här filmerna. Kan jag tycka? Nej. Och, det, det då... och då blir det ju mer intressant att det kommer nästa på nästa, nästa sak på nästa så att det äh, inte en död sekund nej, verkligen inte och äh, här ser man ju att äh, i slutet av den här filmen äh, kan jag säga att det löser sig naturligtvis och äh, de rider iväg på sina hästar ner mot solnedgången där mm. och det är sånt här klassiskt om du fattar, som jag tänker då äh, solen går ner mm. att här är det slut mm. det är så här Indiana Jones slutar alltså det är solnedgången är för filmen också, förstår du? Det som Lucky luk. Ja, <laughs> ja, just det. <laughs> det har jag inte sett på så mycket, men det stämmer säkert. Ja, det är alltid en solnedgång och så sjunger han på Lones of a och drar iväg. Okej. Okay. Och här är, det som, här är det avslutat, finito. Det blir inget mer. Nej. Men sen så, ja, nu vet vi ju. Det kom ju efter många år faktiskt en film till. Ja, och det var väl också när hela den här retrohysterin börja på något sätt. Mm. Det kom en ny Rambo, det kom en ny Rocky och det är lite coolt på något sätt med de här gamla gubbarna som man trodde hade lagt av men som börjar lite igen. Ja. Och då är det väl ganska naturligt att det kommer en ny Indiana Jones. Exakt. Och så tänker man, fan, hur blir det här nu då? Jag tyckte ju såklart att fan vad coolt, en Indiana ja, Jones. Det, det... Här är ju intressant. Mm. och Harrison får det med, jag är gammal och i film, de skojar ju lite med det här i filmen. Mm. Ganska, liksom, det är någon ganska tidigt När han ska svinga sig med piskan mm. Men eh, inte når tillräckligt långt Utan ramlar och slår sig Utav bara helvetet istället ja. Att, eh, De bygger upp det snyggt I den här filmen också faktiskt mm. Första scenen man ser på honom Är bara hans skugga med hatten så här, och, och när man såg det första gången Så bara oh, oh, oh, oh, oh. ja Okej okay, han är tillbaka, mm. Och det är en bra scen När de är i det här lagret Med alla de här lådorna Ja det var det och jag återigen... tänkte på det här sköna med... Ja, men det är väl klart att det kan vara så. Mm. Ja, men det är... Det är, den här är magnetiskt, den här saken vi letar efter. Ge mig krut. Och så kastar han ut krut och så får man se vilket håll dammet flyger åt. Mm. Det är säkert jävligt overkligt på alla sätt och vis. Skiter jag fullständigt i för att det är kul och funkar. Ja, det är coolt. Det är som deras kompass. Och så är det ryssarna eller vad det är som är med. Ja, just gången. det. Det är 50-tal då i den här filmen. Mm. Ja, och det följer ju ganska... Om man tittar i vår värld, då, verkligheten, så har det gått ungefär 20 år då mellan de här filmerna. Mm. Uh, och det verkar ju stämma. Mm. liksom, med Eftersom de andra utspelar sig i slutet på 30-talet. Och Indiana Jones har åldrats, Harrison Ford har åldrats. Mm. Så ja, och därför så känns det inte som något konstigt med den uppföljaren. Nej, det gör det För det, det inte. skulle ju kunna bli jävligt dåligt när det kommer en uppföljare efter så många år. Mm. Men det kanske också är rätt att när det har gått så lång tid så kanske man kan komma på någonting bra. Ja. Och jag tycker att Kristalldöskallens rike, eller vad fan heter, mm. den är rätt bra. Ja, det tycker jag också. Den funkar. Det är en bra film, men ändå så tycker jag det är den svagaste. Den är ju inte i klass med de gamla. Nej, kan man säga, för att använda det här, den är minst bra. Mm. För jag ja. tycker att de, de är fullpoängare, nästan de gamla. Mm. Kanske inte riktigt är det där. Men den här är ju steget under. Och någonting som kan vara till en fördel och en liten nackdel är att det är ganska mycket CGI-effekter i den här. Mm. Jag tänker till exempel när de är i djungeln och han, Kjell och ja. <laughs> svingar sig i lianerna och allt det här. Mm. Alltså, det känns ju inte som att de är i en djungel på det Det är inte riktig scenografi där de har en scen. Ja, nu har vi hittat en djungel som vi kan vara i. Nej, det håller jag med om. Och för att det har de ändå med i filmen De drar till en öken eller de drar till en stad Eller de mm. är i någon jävla grotta mm. Att de använder bra kulisser ja. då, För det känns väldigt mycket green screen i den ja. här Inte dåligt på något sätt utfört Men ändå det, det är någon känsla man får Att det inte riktigt känns äkta Det är ju en, äkthet, ja, det är en äkthetskänsla Som försvinner Det är ju samma med Star Wars mm. Att det är de gamla att Det är ju kulisser alltihopa med dödsstjärnan i den här biten mm medan sen har vi episod 1 till och med 3 det är jäkligt mycket green screen ja. och det är väl jävligt smidigt sätt att jobba på om man har bra teknologi mm. och lyckligtvis var väl teknologin så pass välutvecklad när Indiana Jones 4, kan vi kalla den, ja. kom det är 08 tror jag va så då hade man ju kommit ganska långt mm. så att det är ju inte fult, det är det ju inte Nej. och det är, känns bra men någonstans så är äkthetskänslan som inte är där på samma sätt. Ja, exakt. Det håller jag med om. Och sen tycker jag också att eh, det är ju i den här storyn utomjordingar. Ja, de kommer från en annan dimension. Ja, ja, okej. Okay. <laughs> för jag vet också att första gången jag tänkte jag, men aliens, alltså det är en sak om det är övernaturliga grejer mm. eh, som spöken, monster eller gudomligheter eller vad det nu kan vara. Det ger ju också en viss känsla när det är magi. För att det är någonting som tillhör den här världen. Men det blir lite märkligt när man tänker, fan, alltså aha, i slutet är att ha det, aha, det aliens. Men det är alltså en annan dimension. Mm. och okay, då ja. Så att när, jag, när, när den poletten trillar ner för mig har har en annan dimension, ja, men då kanske det är någonting som funkar på ett annat sätt, som någon form av magi. Mm. För hade det varit aliens så hade ju hela grejen kunnat förstöras. Mm. Men det är alltså varelser från en annan dimension. Mm. Nu har jag sagt det fem gånger. Ja, nu Ja, men nu vet vi. <laughs> Och det är inget som jag faktiskt uppfattar trots att jag såg den för typ tre dagar sedan. Ja, jag såg den också i helgen. Ja, fan, det är så där, är, ja jävlar. Mm, ja, det tänkte jag inte på någon anledning. Men som återigen då tycker att storyn är lite sämre än i de tre andra. Ja, och... Det är inte samma det här mystiska och den man känner igen i det här. Och den förlorade sonen. Och det här. Ja. ja, det blir lite så här mm. ja, vad fan. Mm. Det hade jag, gör ju det bra. Ja, det gör Men, Och det finns lite av den här kemin mellan de här två karaktärerna också. Men den kan ju inte jämföras den med... Den känns forcerad, ja. tycker jag. Så ja, det skulle ju nästan kunna funka bättre om, de, om han var en sorts sidekick. Han den här street-smart killen som mm. är duktig på att fightas och fäktas med kniv och det här. Ja. Men så ska det vara hans son på något sätt Då mm. jag tänkte, fan, ja, det, det är en sån här grej ja. Men det som är lite kul Det är att hon, tjejen som är med den här gången Är ju samma skådis Samma person som är med den allra första Hon mm. gör en comeback Det är lite gulligt att se jag Ja, jag. det är det ju förvisso Ändå är det nästan mest gubbar Ja, så det blir ju så men det, är det, men annan, det är en annan diskussion men, men å andra sidan tycker jag att hon Gör det riktigt bra Mm. Sen har vi ju bra sådana klassiska såna Indiana Jones scener mm. Du nämnde någonting här När vi bestämde att vi skulle prata om det här För att vi hade sett set mm. fjärde också Då mm. Så sa du någonting som jag tycker var slående Du Tänker på scenen med en liten insekt Ja just det För att dödsscenerna i de här filmerna är ju De är ganska råa mm. Men det är ändå så pass att det inte är någonting som man blir äcklad eller skräjd av. För att jag tror att barn skulle kunna se det. Kanske inte barn idag för att de är klena säkert. Men man är så rädd för allting. Men förr var man inte det. Uppfattar jag det som. Mm. Och då är det också det här myrorna är det då, som ja. blir som, nästan som monster. Mm. Att om man ramlar i de här, den här stora myrmassan så kommer alla myror typ äter upp en ja. och då är det en vet jag som det bara, han blir helt täckt i myror och bara ligger där och sprattlar det ger mig ungefär samma känsla som han som sänks ner i i lavan mm. Det känns jävligt inne i Anna Jones helt enkelt ja, det, Som du sa häromdagen Ja, eller samma med han som får myror över sig Och så drar de ner honom till sitt bo mm. Man får ju egentligen aldrig se några äckliga detaljer Nej. Utan det är mycket som lämnas till fantasin mm. Och där lyckas de i alla fall få med i, Även i det nya mm. Och det tycker jag är bra ja Det kändes kul mm. Och sen att de hittar då någon någon grotta eller någonting som de ska gå ner i. Först hittar de här dödskallen och sen ska de hitta någon annanstans där de ska sätta i den här. Ja. Och där tycker jag att de lyckas få Indiana Jones-känslan av det här att gå ner någonstans i någon grotta och hitta något jävligt hemligt. Ja då. Och få svar på mystiska frågor. Ja. Det som jag tänker ta upp vet jag att vi har pratat om, jag minns inte vilket avsnitt av podden, men vi har pratat om det förut. När den här kom så är det väldigt många man har sett på internet. De stör sig på den klassiska, numera, kylskåpsscenen. Åh oh, fan, hur kunde jag glömma den? Det, det är ju så, är så han vet, på det här 50-talet amerikanerna höll på att testspringa atombomber ovanför mark och man hade byggt upp små samhällen för att se mm. hur stor skada tar de här. Mm. Och Indiana Jones, han hamnar mitt i det här. Ja, han försöker få hjälp, han har precis duckit ifrån de här ryssarna mm. efter att ha åkt på den här rälsen mm. med den här raketmotorn mm. åt helvete. Ja, och så hör han att det är en minut kvar till en atombomb exploderar. En jävligt snabb minut dessutom. Mm. Och vad gör han? Jo, han sliter ut allting ur ett kylskåp i ren panik och kastar sig in i det här blyförsedda kylskåpet. Alla bilar går i små bitar mm. och det är hus som sprängs åt helvete och mm. det är cyklar som vaporiseras. Mm men inte i kylskåpet. Det flyger väg åt helvete och kraschar stenhårt i backen. Mm. Landar, dörren öppnar sig, han rullar ut, ställer sig upp, putsar av sig och går och tittar på det här svampmålnet som mm. tonar upp sig. Och sen är det där igen, klipp och så sitter han på ett förhör. Ja. Någon annanstans. Med CIA eller vad det är. Ja. Och, och det är så, jag tyckte att det var jävligt konstigt att man anmärkte på den sen. att jag tänkte, fan, har du aldrig sett Indiana Jones för? Nej, förr? det är det som är. Det har ju alltid varit overkligt och det är ju film, det ska vara overkligt ja. men det, är ju, det är ju en verklighetsflykt det är därför alla kärlekshistorier slutar lyckligt det är overkligt, det är fiktion mm. men det är ändå också den här barnsliga logiken som mm. får ett gott, får utrymme i de här som man kan mm. få gotta sig och då tycker jag i alla fall att det känns nästan lite otacksamt att börja klaga på en sån sak verkligen och det är väl också det, det kanske beror på för att man inte har sett Indiana Jones innan utan man börjar med att se den senaste för det vet man ju att de snygga så senaste filmerna är oftast bäst. Ja, <laughs> just det. Nej, men jag håller med dig. Det är tråkigt att eh, många idag eh, både yngre och äldre egentligen har väldigt svårt att se gamla filmer. Jag får också det, det intrycket. Det finns väldigt mycket bra filmer som är riktigt gammal. Mm. till och med äldre än de vi har pratat till dem idag och att orka klaga på det som är overkligt samma med spel, bland kan jag tycka oh, det är bra fysik och, och det är äkta rekyl och de har testat vapen innan de börjar göra Call of Duty och gubbarna ramlar ner på rätt sätt men ja, mm. okej okay. kul <laughs> precis, nej overkligt är bra Ska vi ha det som en sammanfattning och som en avslutning Overkligt, mm. är, bra. Overkligt är bra Då knyter vi ihop säcken mm. där, så, så får vi se Vad det blir nästa gång vi hörs Ja, vi lå låter det Helt öppet just nu skulle jag kunna säga. Ja. Vi vet inte riktigt Nej. själva Det är skönt tycker jag Ja. Då tackar vi för oss Tack så mycket